eskualeriko erielkargoa, egokiagoa iruditzen zaut. Bederean iruditzen zaut, behar dela estudiatu, aztertu, zer emaiten duen. Eskualeriko enpresen erdiak baino gehiago, baiona angelu mirritze bosterioritan direla. Eta nahi bada puskat garatu, puskat berdinki, berdina auki, Eta ez pobretasuna atxiki hemen eta eta hirietan uh, aberatsago ebeiuditzen zaut, behar dugula behara uh, ere aberatsun hori partekatu. Horen gainean ere kondatzen aldugu egi elkarhargu bat uh, jartzen bagira uh, barnnekaldeko egiek bere hitza uh, adierazteko. Iuritzenza hau demokrazia lan bat izain dela horren azterzia. eta ere jenden informazioa, jenden iritizi iti galdeitia.